5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Pe 23 mai 1992, judecătorul italian Giovanni Falcone, un simbol al luptei cu mafia siciliană, a fost asasinat. Mașina în care se afla a fost aruncată în aer cu jumătate de tonă de explozibil. Explozibilul era ascuns într-un canal sub autostrada către aeroportul din Palermo. În atac au mai murit soția lui Giovanni Falcone și trei gărzi de corp. Televiziunea publică italiană au oprit un program de divertisment pentru a anunța moartea lui Falcone. siamo in grado di darvi prime imagini spaventoso attentato atentat în care a la vita il Giovanni Falcone, almeno trei oameni. Mafia nu s-a oprit aici. După nici două luni au ucis într-un mod asemănător un alt judecător, pe Paolo Borsellino, prieten și colegul Falcone. Aceste crime au scos în sfârșit din amorțeală societatea italiană. Italia au început să riposteze în războiuri cu mafia. Autoritățile sub presiunea. Public au trimis peste 10.000 de soldați în Sicilia, iar anchetarea capilor mafiei a mers ceva mai rapid. Anul următor a fost arestat celebrul mafiot Totorina, cel care pusese la cale crimele. Pe 23 mai 1934, doi gangsteri americani, Bonnie și Clyde, au fost împușcați mortal de polițiști în statul Louisiana. Presa vremii le creează o imagine de haiduci de tipul Robin Hood pentru că atacau bănci iar filmul din anii 60 cu Warren Beatty și Faye Dunaway le-a dat și o aură romantică. Practic presa vremii făcea uh, interviuri cu ei ca România TV cu Sebastian Ghita. i Bonnie Parker and this Mr. Clyde Barrow. We rob banks. That's Bonnie. That's Deși presa spunea despre ei că imaginea lor era că atacau bănci în plină criză economică, atunci când toată lumea ura băncile, preferatele acestor gangsteri erau micile magazine și benzineriile de la țară. În urma jafurilor comise de Bonnie și Clyde au murit 9 polițiști și 4 civili. Pe 23 mai 2007 s-a încheiat mandatul lui Nicolae Văcăroiu ca președinte interimar al României. El a ocupat această funcție vreme de o lună, cât a fost suspendat președintele Traian Băsescu, suspendare ce n-a trecut și de referendum. Văcăroiu s-a întors la șefia senatului, pe care l-a lăsat în 2008 pentru a conduce vreme de 9 ani după aceea, Curtea de Conturi. Din această funcție vorbea într-un interviu la Europa FM acum 3 ani despre sutele de dosare trimise parchetului cu posibile fraude ale bugetului de stat. Toate acestea, la un loc... 75 însumează un prejudiciu total de 2,1 miliarde de euro. Nicolae Văcăroi a ocupat mereu funcții importante în stat în vremea comunismului, în anii 80, era director adjunct al CSP, faimosul comitetul, Comitet de Stat pentru Planificare, iar din 92 până în 96 a fost prim-ministru numit de PDSR. Pe 23 mai 1994 s-a încheiat serialul de televiziune Star Trek: The Next Generation, difuzat și în românia în anii 90. Space: The Final Frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds. Să-l vezi, George, știi ce tare e? To no deci, practic, un serial nou de văzut pentru colegul da, George Zapriu. Da, am terminat Friends, <laughs> acum termin și Mesh. The Next Generation a fost uh, al treilea serial TV din cadrul francizei Star Trek, a debutat în 87 s-a oprit după 7 sezoane deși avea o audiență foarte bună, pentru că producătorii voiau să lanseze un film pentru marele ecran unde erau banii adevărați. Ultimul episod a fost urmărit de 30 de milioane de telespectatori. Franciza Star Trek a continuat cu alte seriale TV precum Deep Space 9, Voyager, Enterprise și Discovery, început în 2017. Înțeleg că mai e un film tare care a apărut ha, acum, nu. tot cu Star, Star Wars, Star Wars. Așa. Pe 23 mai 1964, cântăreața americană de jazz, Ella Fitzgerald, era în clasamentul britanic cu un cover după melodia trupei Beatles, Can't Buy Me Love. Era pe locul 34 în top, cel mai bun pe care a urcat cu acest cântec la Britanici. Evident, Ella Fitzgerald era de fapt primul artist care intra în topuri cu un cover după Beatles. În același clasament, versiunea originală a britanicilor ocupa locul 15. Can't buy me love, can't buy me love, can't buy me love I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright For money, for money can't buy me love I'll give you all I've got to give If you say you love me too I may not have a lot to give But what I've got I'll give to you For I don't care too much for money For money can't buy me love Can't buy me love